A kiskutya mozdulatlanul medett előre, mintha odaragasztották volna a konyha asztalhoz. Remegett, szemlátomást még a fejét sem merte elfordítani, tekintete pedig valami iszonyatos rettegésről árulkodott. Ezt a kutyát néhány hónapja láttam először, amikor Molti Miniken, az egyik henároli szomszédom róznéni kutya menhelyéről elhozta. Azonnal elbűvölt a keverékekre jellemző bozontos külsejével és nevetős kedvességével. Most megtessék! Mikor kezdődött ez Robival, Móli? Kérdeztem. Az idősölt kinyújtotta a kezét ölebe felé, aztán visszahúzta. Ma reggel találtam így. Éjszaka még össze-vissza szaladgált. Ért, mint hal a vízben. Móli aggódó arccal fordult felé. Tudja, ahogy látom, fél attól, hogy a doktor úr hozzányúl. Csak ugyan, mondtam. Az egész testemerebb. Szerintem heveny reum vagy szokott te vonítani fájdalmában? Az idős, hogy megrázta a fejét. Nem, egyetlen hangot sem hallat. Ez furcsa. Végig simítottam a kezem a kicsintest feszes izomzatán, és gyengéden megszorítottam a nyakat. Semmi reakció. Ha reumája lenne, a fájdalom valamilyen jelét mutatna, Nézzük, mit mond a lázmérő. Mintha egy kitömött állatba dugtam volna be a hőmérőt. magam, mert több mint 40 fokos láza volt. Nos, a reumát elfelejthetjük, mondtam. A reumás állatok testhőmérséklete szinte mindig teljesen normális. Alaposan megvizsgáltam a kis állatot. Kitapogattam a hasát, meghallgattam a szívét és a tüdejét. A szív kalapált, ezt azonban szinte bizonyosan a félelem számlájára lehetett írni. Végül is semmiféle rendellenességet nem találtam. Biztosan összeszedett valami fertőzést, Móli, mondtam a lázból étélve pedig elképzelhető, hogy a vesélyes sincs rendben. Hál' Istennek ma már léteznek antibiotikumok. Nem vagyunk tehetetlenek az ilyen esetekben. Miközben beadtam az injekciót Robinak, arra gondoltam, nem először, hogy bizonyos értelemben megkönnyebbülést jelent az állat magas láza. Okot szolgáltat arra, hogy az új gyógyszert alkalmazzuk. Valahányszor rejtélyes esettel akadt dolgom, és a testhőmérséklet normális volt, valahogy mindig egy kicsit tehetetlennek éreztem magam. Ezúttal azonban eléggé bizakodtam, bár kétségeim maradtak a diagnózist illetően. Itt hagyom ezeket a tablettákat, adjon be neki egyet délben, egyet lefekvéskor, aztán megint egyet reggel. Holnap valamikor megnézem. Az a megnyugtató meggyőződést töltött el, hogy az antibiotikummal sikerül majd elmulasztanom a lázat. Robi sokkal jobban lesz 24 óra múlva. A jelek szerint Molly is így gondolta. Igen, biztos, hogy nem sokára jól lesz. A fehér hajú hölgy a kutya fölé hajolt és elmosolyodott. Te buta kölyök! Minek nyugtalanítasz bennünket? Móli hetvenes éveiben járt, sohasem volt férnyél, s jó magam mindig úgy véltem, hogy ő testesíti meg a Yorkshiri nő típusát. Megállta maga lábán, fölöslegesen nem aggodalmaskodott, szeretett derűsen viccelődni, de a tréfát nem vitte túlzásba. Jártam már nála, amikor az előző kutyáját elütötte egy traktor, és éppen akkor érkeztem, amikor az állat haldoklott. A magányos hölgyet bizonyára súlyos csapásként érte, hogy elveszíti egyetlen társát, de Molly még csak nem is könnyezett. Csupán mereven nézte, és lassú kézmozdulatokkal újra meg újra végigsimította a a testet. Erős asszony volt. Megfogadta a tanácsomat, és elment Róznéni telepére, ahol rátalált Robbira. Felemeltem a kutyát az asztalról, és letettem a helyére, de ő csak állt, és kísérletet sem tett, hogy lefeküdjék. Megint zavarba jöttem, ahogy néztem. Az ablak melletti mosogatóhoz mentem, hogy megmossam a kezem, és le kellett horgasztanom a fejem, hogy kinézzek a kertbe. Egy nyulat pillantottam meg, amint az egyik göcsörtös almafa tövében sütkérezik. Amint észrevett az üvegen keresztül, kereket oldott, és eltűnt az ősrégi kőkerítés egyik hézagánát. Ezen a kisházon minden régi volt. A fagerendás alacsony mennyezet, a repkénnyel és iszalaggal befutott máladozó kőfal. A két apró, legfejebb négy tenyérnyi hálószoba ablak fölött vészesen megrogyott a valaha vörös cseréptető. Távozáskor megint le kellett hajtanom a fejem az ajtóban, és ahogy visszapillantottam rabira láttam, hogy még mindig mozdulatlanul áll fek helye mellett. Akár egy kis fakutya. Móli a kertben volt, amikor másnap meglátogattam. – No, hogy van, Robi? – kérdeztem némiképp színlelt könnyedséggel. Elszorult a szívem látván, hogy az idős hölgy elbizonytalanodik, és aztán próbál valami szívderítőt mondani. – Talán egy kicsit jobban, de nem sokkal. Egyáltalán nem volt jobban. Ugyanolyan rossz állapotban találtam, ugyanabban a pózban állt a konyhában, mint az előző napon. Merevteste még mindig remegett, csak a tekintete változott meg, mert a riadságot nagy-nagy kimerültség váltotta föl benne. Lehajoltam és megsimogattam. Egyáltalán nem bír lefeküdni? De, csak nehezem. Néhány óráig feküdt, de amikor felekászálódik, akkor ilyen. Megmértem a lázát. Még mindig ugyanolyan magas volt. Az antibiotikum, injekcióm és a tabletták cseppet sem használtak. A zavarodottan adtam be újra az injekciót, aztán Mólihoz fordultam. Szeretném megvizsgálni a vizeletét. Legközelebb, amikor kiviszi a kertbe, hogy megpisiltesse, próbáljon egy kis egy tiszta leveses tányérba csorgatni, és aztán tegye ebbe a kis üvegbe. Móli ezúttal sem tagadta meg magát, mert csak nevetett. Hát jó, megpróbálom, de nem lesz könnyű. Nem, mondtam, előfordulhat, hogy nehéz dolga lesz, de biztos vagyok benne, hogy magának sikerült. Egy kevéske is elég nekem. robbi állapota másnapra sem változott. Még a hőmérő higanyszála is ugyanott állt meg. A vizeletvizsgálat semmi rendellenességet nem mutatott. Fehérjét vagy veseelégtelenségre utaló más jelet nem találtam. Egy másik antibiotikummal próbálkoztam, és vérmintát is vettem, amelyet elküldtem a laboratóriumba. Visszahívtak, hogy a mintából semmi kóros nem állapítható meg. A kiskutya állapota azután sem javult, hogy öt napon át minden nap felkerestem móliékat. És a rögnebb vizsgálat eredménye is negatívnak bizonyult. A konyhában álltam, és lenéztem páciensemre, akivel sehogyan sem tudtam zöldágra vergődni. Nyomorúságos látványt nyújtott, borzasztóan kedveszegett, merev volt és remegett. Komor valóságot láttam magam előtt. Ha nem tudok kitalálni valamit, Robi el fog pusztulni. Valami mást kell megpróbálnom, Molly, mondtam. Nálam volt az egyik új szteroidom, a dexametazon. Abból adtam be Robinak egy milligramot. Bizonyára már látni sem bírszegény, de azért holnap újra benézek, hát ha használt ez az újszer. Molly nem várt másnapig. Háza alig száz méterre volt az enyémtől, és már aznap délután a küszöbömön állt. Levegő után kapkodott. Csodálatos javulás állt be, Mr. Heriot, zihálta. Mintha nem is ő lenne. Kérem, jöjjön el és nézze meg! Nem kellett kétszer mondania. Valósággal végig rohantam az úton. Robbi majdnem olyan lett, mint ami ennek előzőleg ismertem. Még mindig merev volt, de óvatosan lépegetett a konyha kövön, és amint meglátott, farkát lassan megcsóválta. A remegés megszűnt, és a riadság is eltűnt a tekintetéből. Határtalanul megkönnyebbültem. Evett valamit? Igen, körülbelül két órával azután, hogy a doktor úr elment. Bedugta az órát a tálba. Ez igazán csodálatos. Megmértem a testhőmérsékletét, és megállapítottam, hogy a láza végre lassan csökkenni kezdett. Azért holnap újra eljövök, mert szerintem még egy injekcióra lesz szükség, hogy teljesen rendbe jöjjön. Így is történt, és egy hét múltán jó érzés volt látni, ahogy a kis állat egy bottal játszik és ugrándozik a kertben. Az életkedv visszaköltözött belé, és bár sehogyan sem hagyott nyugodni, hogy még mindig fogalmam sincs mi baja volt, az egész epizódot kényelmesen úgy raktároztam el a tudatomban, hogy megint minden jóra fordult. Tévedtem. Egy hónap múlva Moldi állt az ajtónban csüggettem. Újra kezdi, Mister Heriot. Hogy érti ezt? Megint ugyanaz a remegés, megint nem tud mozogni. A szteroid befecskendezése ismét gyors felépülést eredményezett, de ezzel nem, hogy lezárult volna az ügy, hanem egy hosszadalmas történet vette kezdetét. Az elkövetkezendő két évben hosszasan csatároztam a titokzatos betegséggel. Robby heteken át tünetmentes, egészségesnek látszó állat volt, aztán a rettegett tünetek hirtelen újra felbukkantak. Molly rohant hozzám, és amikor ajtót nyitottam, fejét félre biccentve, arcán szorongó filmmosója látott a küszöbön, és így szólt. Ez es, Mr. Herriott, ez Bár mennyire aggódott is, fanyar humorával mindig megpróbálta oldani a helyzet feszültségét. Minden egyes alkalommal robogtam a házhoz szteroidjaimmal. A tünetek időnként nagyon súlyosan jelentkeztek, ziháló légzéssel párosultak, és valahányszor kezeltem a kutyát, mindig úgy éreztem, hogy az életét mentem meg. Közben különféle taktikákat alkalmaztam, amelyek közül a legsikeresebbnek az bizonyult, hogy az injekciós kezelést öt napon át folyamatosan beadott steroid tablettákkal egészítettem ki, majd az adagolást fokozatosan csökkentettem, és végül elhagytam a szert. Aztán élegzett visszafolytva vártuk, mikor újul ki a betegség. Néha sok héten át semmi sem történt, és kezdtük megnyugodni abban a hiszenben, hogy győztünk. Az egészet elfelejthetjük, akár egy rossz álmat. Aztán Móli fejét félre megint megjelent az ajtomba. – Esz, jó, es, Mitter Heriot, esz, jó, es! És az örökös hurca beköltözött az életünkbe. Közeli szomszéd lévén mindig jól ismertem Mólit, de most izgalmas látogatásaim során sokat mesélt az életéről. Mi alatt én egy csészeteját ittam a konyhában, a repkénnyelben őt apró ablaknál, amelybe belenyúltak az almafa ágai. Fiatal korában cselédként dolgozott, és több mint harminc éve élt a házban. Egyszer aztán nagyon súlyosan megbetegedett, és bele is halt volna a betegségbe. A Sir Charles Armitage, a ragyogó sebész, nem műti meg brontonban és nem menti meg az életét. Egészen felvillanyozódott, amikor Sir Charlesról beszélt. Nagy tudású és világhírű ember, de igen kedves volt hozzám. Én csak egy pénztelen, szegény, öregasszony vagyok, de úgy bánt velem, mint egy királynővel. Az sem tudta, hogyan járjon a kedvemben. Volt egy másik hős is az életébe, John Wayne, a színész. Valahányszor vetítették valamelyik filmje Daroby kicsin moziában, móli mindig ott volt, és amikor megtudta, hogy én is Wayne rajongó vagyok, sokat beszélgettünk Wayne filmjeiről. Olyan kedves ember! Ondogatta Móli, mindig kuncogva azon, hogyan bolondulhatott így bele valakibe. Meleg barátság alakult ki közöttünk, melyet azonban mindvégig beárnyékolt Robi visszavisszatérő betegségének rémképe. Több tucat alkalommal jártam Móli házában, és természetesen sohasem kértem tőle pénzt. Kizárólag a nyugdíjából élt, és eleinte felszámítottam ugyan valami névleges tiszteletdíjat, de aztán erről is letettem. Gyakran könyörgött, hogy fogadjak el valamit, de ezt én tökéletesen elképzelhetetlennek tartottam. Hálája jeléül apró ruhadarabokat kötött Helennek meg a gyerekeknek, és több üveggel adott nekünk a maga készítette paradicsompüréből. Amikor visszatekintek a mögöttem álló évekre, úgy tűnik, hogy életemnek ez a része színes fonálként díszíti állatorvosi munkám dolgos hangúságát. Robi titokzatos betegséget, Sir Charles Armitage, John Wayne és az S.O.S. Kezdettől fogva elgondolkodtatott a kiskutya megbocsátó természetet. Valahányszor találkoztam vele, mindig injekciós tűt döftem belé. Joggal gondolhatta rólam, hogy tűpárnának tekintem, de amikor felépült, mindig vadulcsó válta a farkát. Ha meglátott, odarohant hozzám, mancsait a lábamra helyezte és derűsen nézett fel rám. Eljött azonban az idő, amikor a rohamok hevesebbé és gyakoribbá váltak. Ilyenkor szánalmas látványt nyújtott a csüggett kis állat, s bár mindig sikerült lábra állítanom, egyre inkább szembe kellett néznem a szomorú tényjel, hogy a csatározás győztese nem élek. A drámai végkifejlett hajnali három órakor érkezett el egy nap. Csengetést hallottam, magamra rántottam a hálonköntösömet, és az ajtóhoz mentem. Ismét móli állt a küszöbön, de ezúttal nem tudta kipréselni magából a félig vicces S.O.S. jelszót. Jöjjön, Mr. Heriot! ziháta. Robi nagyon rosszul van. Fel sem öltöztem, csak fogtam a táskám, és mólival együtt siettem a házhoz. A kis kutyát rettenetesen rászta a hideg, remegett, lihegett, alig tudott lélegzni. Ilyen súlyos rohama még nem volt. Kérem, altassa el, mondta Molly halkan. Csak ugyanezt karja. Igen, az ő számára véget ért az út. Tudom. Én már nem bírom nézni a szenvedéseit, Mr. Heriot. Én sem vagyok túl jól. Ez az egész levesz a lábamról. Tudtam, hogy igaza van. Ahogy vénásan beadtam a tartalmú injekciót, és láttam, hogy a kiskutya végleg nyugovóra tér, nem maradt kétségem, hogy helyesen cselekedtem. Véget kellett vetni az állat szenvedéseinek. Könnyek ezúttal sem voltak, csak egy halk. Jaj, Robi, Robi! Miközben a bozontos kis testet simogatta. Belerogytam a konyhaszékbe, amelyen ülve oly sok csészeteját ittam meg. Ahogy ott ültem, hálóköntösben és papucsban sehogyan sem tudtam felfogni, hogy a hosszas küzdelem így végződött. – Molly? – mondtam egy perc múltán. – Szeretnék ennek a végére jutni. Rám nézett. – Boncolásra gondol? – megrázta a fejét. – Nem, nem, semmi ilyesmit nem szeretnék. – Úgy tűnt, hogy nincs mit tennem vagy mondanom. Kimentem, magam mögött hagytam a titkot, és ahogy a kudarztól meg a csalódástól felkavarodva átsétáltam a holtfényes kerten, arra gondoltam, hogy ez a rejté sohasem fog megoldódni. Hamar belemerültem mindennapi munkába, de Rabbit nehezen tudtam kitörölni a gondolataimból. Óhatatlanul minden állatorvossal előfordul, hogy páciensei elpusztulnak, és a kutyák esetében a tragédia gyakori, mert nagyon rövid ideig élnek. Tudtam, belehalnék, ha minden alkalommal együtt szenvednék a gyászoló tulajdonosokkal, és mindent tőlem telhetőt elkövettem, hogy nevet ki szakemberi mi voltomból. Ám ez nem mindig sikerült, és nem sikerült Robi esetében sem. Nem sikerülhetett, mert ahhoz túl hosszú időt töltöttünk együtt, és tudtam, hogy ezt a kiskutyát sohasem fogom elfelejteni. Mindezek tetejébe életem minden napján el kellett haladnom Molli háza mellett, Látnom, ahogy feje megbítszen kertjében, ahol azelőtt Robbival játszadozott. Nagyon egyedül lehetett. Ezúttal tartózkodtam a szokásos jó tanástól. Szerezzen egy másik kutyát, mert az idős hölgy egészségi állapota szemmel láthatóan megrendült, és tudtam, hogy már nem bírja rávenni magát, hogy az egészet előről kezdje. Félelmeim sajnos beigazolódtak. Móli néhány jéttel később követte Robbit. Ez a fejezet végleg lezárult. Pár nap múltán, késő délután érkeztem a rendelőbe. Siegfried éppen gyógyszereket készített a laboratóriumban. Ödv néked, Siegfried, mondtam. Rettenetes napom volt. Letette az üveget, amelyet éppen megtöltött. Hogy érted ez, James? Ed valahogy minden balül ütött ki. Mindegyik páciensem, amelyiknél újra jártam, rosszabb állapotba került. Egyik sem gyógyul. Az emberek pedig kimondva, kimondatlanul értésemre adták, hogy szörnyen rossz állatorvosnak tartanak. Ezt nem hiszem. Biztos csak képzelőd. Szerintem nem. Kezdődött reggel, amikor Mrs. Cowling kutyáját vizsgáltam. Elég homályos esett, és próbáltam kifejteni neki a különféle esetőségeket. Ő fagyosan rám nézett, és azt mondta. Akárhogy sűri csavarja, a lényeg az, hogy fogalma sincs, mi a baja az állatnak. Én nem aggódnék-e James. Nyilván nem gondolta végig, mit mond. Te nem láttad az arcát? Aztán kimentem megnézni egy anyajú, hogy George Grindale gazdaságába. Vemhességi toxikózis volt, és amikor lázat mértem, George egyszer csak így szólt. Tudja, maga még soha gyógyított, meg egyetlen állatot sem nálunk. Remélem, ezúttal több szerencséje lesz. De hiszen ez nem igaz, James. Én tudom, hogy nem így van. Talán. De George minden esetre ezt mondta. Újjaimmal beletúrtam a hajamba. Aztán... Kocsiba ültem, hogy meggyógyítsak egy tehenet az öreg Hawkinszéknál. Még szinte ki sem szálltam az autóból, amikor a férfi össze volt szemöldökkel, rám nézett és felmordult. – Oh, my az! a feleségem szerint megért rossz vége lesz, ha Mr. Harry ott jön. Egy kicsit megrendültnek tűnhettem, mert vállon veregetett, és azt mondta. – Ámbárként azért kedveli magát. – Te jóságos együtt érzek veled, James. Köszönöm, nem elmutatlak tovább, de így telt az egész napom. És aztán mindezek tetejébe dél körül át kellett mennem a falunkon, a megboldogult Móli miniszen háza mellett. Egy árverező volt ott. Móli bútorait és kacatjait árulta. Mindenféle limlomot raktak ki a kertbe, és megint eszembe jutott, hogy a kutyája, bár két éven át kezeltem, úgy pusztult el, hogy semmit sem tudtam a bajáról. Móli távam volt ezzel, és biztosan azt gondolta, hogy jól befürdött velem. Azt hiszem, ez volt az én pokoli napomnak a mélypontja. Siegfried kitárta a kezeit. Nézd, tudod hány állatorvos és orvos veszít el betegeket, anélkül, hogy valaha is bizonyos lenne a diagnózisukba? Nem te vagy az egyetlen. Mindnyájunknak vannak olyan napjai, James, amikor semmi sem sikerül. Ilyen napok minden állatorvos életében előfordulnak. Vigazta jön az a tudat, hogy sok jó napod is volt. Búcsút intettem Siegfriednek, és elindultam hazafelé. Kollégám kedves próbált lenni, de még akkor is kutyávól éreztem magam, amikor hazaértem a Hydefield House-ba. Aztalhoz ültem, hogy megtejázzam, de Helen kérdő pillantást vetett rám. Mi baj van, James? Nagyon hallgatsz. Ne haragudj Helen, ma este nem leszek valami szórakoztató. Kiöntöttem neki a lelkem. Gondoltam, hogy a munkáddal kapcsolatban aggaszt valami, mondta. De szerintem te, Móli, miniken miatt törlöd magad igazán, ugye? Bólintottam. Úgy igaz, nem mindennapi ember volt. Ahogy ott láttam a kacacseit szana szét a kertjében, minden újra eszembe jutott, és nem jó bele gondolni. De Móli abban a meggyőződésben halt meg, hogy egy fajankó vagyok. De hiszen mindig kedves volt hozzá Jim. Mindenkihez kedves volt. Így hozzám is. Viszont tudom, úgy érezte, hogy serben hagytam. Most már eltávozott közünk, de nem tudok szabadulni attól a szörnyű érzéstől, hogy a mélyén rossz véleményel volt rólam. És ezen már semmi sem változthathat. Helen incselkedve mosolygott rám. Azt hiszem, van itt valami, amitől jobban érzed majd magad? Kiment a szobából, én pedig magam baroskadva várakoztam, és nem tudtam, mire véljem szavait. Aztán visszajött, hónalat valamivel, ami bekeretezett festménynek tűnt. Peggy Ford a faluból, ott volt Molly házának árverésén, mondta. Ezt ő adta be nekem. A hölgy hálószobájában lógott a falom. Gondolta érdekelni fog téged. Gyere, nézd meg! Nem festmény volt, hanem egy bekeretezett négyzetalokú kartonlap, melynek tetején Molly szarkalába sírását olvasatta. A három férfi, akit a legjobban szeretek. Alatta a kartóra ragasztva három fénykép sorakozott egymás mellett: Sir Charles Armitage, John Wayney és az enyém.